یا تاريخي حديث نمبر 2222 falo sawaal sawaal ke number hadith se aba de to tajne number bab yani tashabbuh bi shaytane wal kufar bab منه کولو دو تشبه و منه در مشابهت شیطان و دو بفارو شیطان او د کافر رو طرح شیطان او دو کافر رو طرح شیطان او دو, دو مشابهت راجیم نو اگه نمنا شوید اگه په باری که را باب راگلی لکه پا لاس قرار کول پا حقی لاس باندی او دسمات او چول فخلاص بانی خوضا صفاکول، خوضا چکول، ودا دو شیطان عادت ته، ودا منجا پریدیو. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقالوی رجابر، قالوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا تاکلو بیشمال فا ان سیطان یاکلو یا و یشربو، مخریتا سو قراج مکوی ولشیطان یا اکل قران کوي او یشربو اوڅاک کوي به شمانی پګدس لاسه نه پګدس لاس به خوراک او اوڅاک نه کوي وکیا پګدس لاس باندې قران د شیطان عادت ته نو د شیطان عادت د پریدو د کوفو عادت او نو به پریدو ومنبسان که تست خوینده پیغمبر پاک صحابه راوي تخیل اس باندې خوراک کول نبی عليه السلام حکم کړی ها کتاب الاطعمہ کے مختیر شیو گنا حدیث پر ربانی چی نبی علیہ السلام ہوئی ہاں خوراک ہوئی پتی لازبانی او در جس لازبا خوراکنا زانو ساپے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ان رسول الله صلی الله علیہ وسلم قالا نبی علیہ السلام ویلی لا یا اکولن احدكم بفیماله ولا یشربن بیا پایمن شې په نا یاکولږي شمالي وې څرب به نبی دې سلام قرآن دې کې یو قصاصو پداسلا سره تماشې منځ بن کړي وګورو ماشین بن کا پایمن شې په نا به شک شهتان لا یاکولنا قرآن دې کې یو قصاصو دې شمالي پداسلا سره ولا یې څرب نه او له دستا کې پداسلا وره فان فَا شیطان يعقل بهمالي ويشرب بها رشک شیطان قرات کوي پدې جس لاس سرا اوستا کوي پدې جس لاس سرا دو پدې جس لاس باندې قرات اوستا کول داد شیطان نه دسته هدیو دي نا داد شیطان ته د یادې دا کم چې پدې جس لاس باندې کوي خط کوي اوراق ته استاک کوي لو دا چې یتان متابعيداري ده واذا لکه فقس نه په دې بزان نه دتکه څنګه ته په 10 لاس باندې ځان عدد کې دا ځان عدد څه په 10 لاس باندې ته کته سبب یا عادت ماته په 10 لاس باندې وته دانې پورو صفه کې په 10 لاس باندې دا عادتونه وته یتان خود په کار دي وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابي ابي سلامي دي ان یو د ناره لاس بهغ نه ف خاالکو هم ی د نصاره او بررن نه لو د شوو ف خاکو م تازو خلاف کوې دغ ی د ناره او بعضېرن کورنو نو ف خایکو هم تازو خلافو کوي دغې فررنکوو کې تاسو نګونه دځ متفق خولی اوا کم جایيدي په اسلام جا لي على المراد، خزابه، شعر اللحية والرأس الأبيض بصفرة وحمرت مراد، درن، ناها خزابه، ددينا سر او ده بيخطو عرنك أول فنكري دباني سبين بصفرة یا جړوالې سره اخمرتين یا په توروالې سره یا جړول او یا سره کول مراده ته بي سر د بی سړې بخوله ارنګ ورکو وینو ها چې ځل شي ویخطا سر او یا دې آیای توروالې راشي او اما سواز په من ارچه توروالی دویختون داخینا منا کلی شویده کما سنس پروس الباب باید و انشاء الله تعالی را بشید توروالی آغا تور و اسما آغا او با ناخلی او آغا من نوی یو خور نکلی دید لکسان چه در سر نکلی دید جایزا نو در طور نکلی دید دی توروالی که یو خور سمده کشیدونه آچه چه آغا با نجا در تید او څوک لکه ځم کوي ما راخلي دي ها چې اور د دې ده چې تاسو د نورو راځي باب انه هي وجلي ول ما خزا ما دي سوا دن د باب دي په بیان ته حرمت د سری او د خدې عن خزاب عن خزاب کولو د ويطور او دوالو بسوادن کوټوروالي سره بین ها وی ختی اوغه توروال دی باندې راو دی نو تا من د زنانو د سړو د پارا حد وی ختو د پارا رنگ ور تور کوسمل کول نو دیه من دی نو مونږ وی اغه واسما په خپل حدیث کې بیان راځي عن جابر قال ريوت يبي أبي, أبي قحافة واليبي بك سديق رضي الله تعالى عنه يوم فتح مكة ترغشي كيفي ها قلت يبي أبي قحافة واليبي بك سديق رضي الله تعالى عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالسرامة بيازا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم غيروا نبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة صلى بدل قيل لنا يعني أتي بأبي قحافا أبو قحافا بأبو بكر الصديق جلان لارو او را واسر رسول لارد ابوبکر یو مفتح مکہ فوراضو هغه کی چې مکہ فتح شو وراسو وډهیتو کصغامت بیازن او سر داغه او گیر داغه ارم چی و ها پر کصغامت د صغامه هر یو کې سمواخري دا غریبن ریسټواله فستنواله کې پښان د سګامو دوه خو ویو ویښت پکم ثورنو تو تک سپینو فقاله رسول الله صلی الله علیه وسلم وی غیو هاذا بدل کې د استنواله د ویښتو وجتنيب السواد اوزان پرته د ثورواله د ثورواله زانو ساته فنکذوبان دې سره کوي ها زیرا کئی خو توروالی در توروالی رن نزانو ساته او دا پا دی حدیث کې سغامت آئی او کسیم بوده دی چاگا میوه دا غی افاند آئی و سپینی با آنهاد افتنگی خو سپینوالی دا بدل کئی فبلنن بانده خو توروالی نزانو ساته خو ماوی آگا توروالی چه آگا اکسر تو دی باند با دی حدیثو که حسبات باندې حساب د کوروالدانه مر راغره اواچه کم راغلي د جواب حکم راغره دي نو هغه په نتیجه باندې سبب نتیز دی د لک په شان د سړي نګري دي جړينه تدې نو بیا دا هم او کله نتیز نه علاوه دا وسمووند کیږي مدارا یا منو نه هو یا بعدو وختونه کی هغه ځایې حنا قسم چې حدیث ته برابر شي حباب نه هه باب دې په بیان دا مناکولو د قزح ته قزح ستوي او هغه حلقه باز واس دونه بازل چا خريلي د بازي اسې د تل په بازل باز سب سر یو څو وختو فری او بازو پره او ها روا دي حلق داغي په د پاور دسري دی د قزنه او حلن چې روا دي خروذ ټول سب د سری د پاره د ماښوم د پاره خو باځې ویښت کا او باځې ها پر خودل د اکثر موږ ګورو نو د نیم سروخته خريلي آدمن ویښت هغه پر خودي یا بلکل هغه بس خريلي نه خوله فایلو سره مخابحت کړي او باځې ځوندی پر خودل. یا شات ایامه کتاب ینه دې دې سلامونه کوي ان العم <سؤال> عمر رضي الله تعالى و ما على عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم القزايه نبي عليه السلام منقدره د قزانا و را فضا ستهوي د قزا معنا خدكي خريل د باز سر سيفتو اوري خود د بادي قدس سره مصاحبت د باز خلق راضي چاغم ممنوني داغه سره تړاو پاتل او په دې حديث رضی تنبيه له سلام یو معصوم ده شی ور وتو او عامه خلکو دې نو منه قال او ور رسول الله صلی الله عليه وسلم دې السلام یو معصوم لره قد خولقا قد خولقا بعضو شار راجي او ترک بعضو د تاسې خولې شي وو بعضي ورته وارتری کا اپری خودلی شو باجیو ته تو سردارم جسارو باجیو ته پری خودی لکه دا, دا, دا زنده خلق کری او باجیو خلیبی ونهاه من ذالکا نو ملک نبیلی سلام ا غیلرا عل ذالک دد کنا تداشم ممندا من, من وقال نبیلی صلی الله و سلام احلقوا فله اخروا التاسو دی یو کو تولرا و ا وی یا پری دې تلر یا ټول سر اخڑے ها او او یا ټول سر ويخت پرې یا ټول پرې دی او یا ټول وخروي رواه غلا وي دسناد صحیح علی شرط البخاری و مسلم شاغا پر شرط دا برابر دے د مسلم او د بخاری باندې د پکار دادی چې سبادا پسند خلقو ګرځیدل لري په باځي کې ساده سر د وختو اغه پرې لري و دغه فائسته چا په هغه والی منص کې سر کې جونډه یا شاتن اتود نیموالی او مخه دا جونډه پری دا ممندوري د سر شان صرف غو دن نبی عليه السلام په حکم کړه یا ټول سر وخت پر او یا ټول سر وخت او خورول نیم سبا چې د الکانو پېشنتو ګور دالکان و دا پلار و موری خبوری آغا د خیر بچه سر دارس جوڑ پر چخیسته پر و بیغم اشان اشاره پر کاری ننا و آغا سر جوڑ یا برابر سره ټول یوشانوالا کک کار کولی نو هم طول یوشانوالا کار او کلی نو طول یوشان طول لده کار حلکی کار دی بزنده مخی تفریری او دانشو بسر خود دیده خود دا, دا, دا کار دو خوبشان نوی اختبارو لیو سر قاته دوی است نو وعن ذل جعفر رضی الله تعالی عنہ ان النبي صلى الله عليه وسلم ام هل آل جعفر سلاسن ام هل آل جعفر رضی الله تعالی عنہ سلاسن نبي عليه السلام ده حضرت جعفر رضی الله عنه اولاد تھا مہلت نبی علیہ السلام مولا تو کړو اول د جعفر اولاد د جعفر مولا سلام سندري رضي چې د نبی عليه الصلاه والسلام د ترجی جعفر مولا د شهادت رضي په لرته د رضو راځو نو تاسو هغه جړاګانې کوله نو چې ترې راځو نو جړاګار کوو نبی علیہ السلام راغې ثم تاهم یاداره نبی علیہ الصلاه والسلام علیکم وقال وی لا تبقوا على اخي بعد اليوم جلام کوي تاسو پرور زم ما فلنن ورغنا تاسو زم ما پروشه دی نو جلام کوي پد دروغنا ما ته مون ختم دي دې نيات ماتم جوړول غمونو کول دا جيد ني ثم قال بي ايوي بودرودي بني اخي رو زامن ما فاره زمن دورور یے زمات دتر ضرور زامن رو وغاره حاچزه په سې طریقا اغه بیان کومه ا زکه چې سر خراب د حالاتو رو ها اغه سب له خراب ککه کله سرونو ورسینو ته باندې وو ته پوری مری ته خلک سر نه دیر وه خلک مری په سې کوی ځن نه وا ده نه مول می مرده، اپلاد می مرده، روز می مرده، خضر ہوئی بچه مرگ بمراجی، خشاری بمراجی خدولی نبی علیہ السلام و روواری مادر پارا بنیه فی زامندو روزنما فجی عذاب السریف و اغیر پا ما بانده آغیرال چا غیرال کعننا افرخون گویا کتبوی لکه لکچه من دا مرغیب چیو گویا کې منګه بچی دا مرغیب دا سوالو واړو داګه بچی دا سوالو واړو تاننا افرخن گویا کې ته ویې چې منګه بچی دا مرغان یو واړو واړو فقال او ای نبی صلی الله و سلام دا تشبیہ په دی وړو څوک یو ورته د بچو د مارغان او س벌 په دمرغوسره د وجه د غم نه د وجه د درد نه کومې سوال ته بل اړه وي چې نبی عليه السلام دا غیر سرون اولیدل چې سرونې ګډ وډو وختې ګډ وڅینو بابر شینو نو نبی عليه السلام حکم وکړه خرون کې د یو خطو ته د نهایت حکم وکړه چې حلال شي او د سرونو د کټي آه. او نبی عليه السلام په خپل موجود دی نبی عليه الصلاه والسلام هغه کسته حکم وکړ نهي تا او د لی الحلاق نبی عليه السلام خپل غوړه واورې اې کورونو واړو تاسو خو چستا سو یو ملعوشي نو بیا دی هغه د ویر وخت پورې باکور کې ته بغا ممنوع غنی باکور کې د جامعې ټول بیا ممنوع غنی په کور کې خوشحالی دا وستر بیا یو دنټ کور دی او خواصل حرام دي دغبيو کم اوقا ممني به غیر د دی نو همغ به نهې د بیا د دا توونه پهې کورې بندې نه بیاېات او سلام حک وکوو چې روحللهلهره وواړ په اعمله هو چېایی وختته حک کاییته په حالاتات او مشاء الله حكم نعيته اوقا انه اغناي جدا او غزم سرونا فحالقه اخرى اغناي رؤوسنا زم سرونا لا زم سرود اخرى رواه ابو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم اه وعن علي رضي الله تعالى عنه قال غنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحلق المراه راسا هو حكم زي كسر خليل الممدودي بالاتباع او د سر سرهول ممنودي منه خلګو کړي منه کلي نه بي سلام د خړولو د د خدي سردار د خدي د سر ورتبه نشي خړيره اغه ممنودي اره حرام دي هنو د دې لپاره هدا خود بي خطا حرام دي او د نارينه او د پاره خړې له جايز دي پرې خو د حکم دي یا د لنډې ټول یا د خړې ټول او یا د پرېدي ټول خداشه به نه پرېدي چې مشابهت به چا سره داسي د خود سره کونسې ته جوړه نه د قرثو علی یختبا نړی نه پرېدي ځکه دا غي پروارث د غي حفاظت کول به ډېر من نن من موږ دا درخواست کو هغه خلق ته چې هغه په خپل او په توب باندې لیکته او هغه کلکینا خادارې یاد درخواست کوم خلکو ته چې کور ګور کې زمونه وې چې سرونه باندې کاټل سرو نجن کول امن وینځي باجالګو کې دا سرو نجن کول حفاظت نه دي هغه قد ويسته دي نو لوبور کوي نیمنګزای نو رتې ور کوي نه خیال ساتي نو دا معمول هو اوس دې وخت پرې دې چاګه دې خپل خیال ساتي ادو ویختو خیال ساتی ویختو لا اگورکی ویوی سفاکیی تیلورکی غلیی منگس پکی ہوئی او چدا نئی نبی آخانا دا او باللہ چکور که حضر و زن اخوا جرامنا دا او ملو پسیتا او وقت جاری خلیدی چینکلی جاری یا را لاب نمر لی زیر نمر لی مور نمر لی نا نبی علیہ و سلام چکلت در حضرت جعفر در خضی و در بچونی جراغ اولی در نبی علیه صلاة و سلام را را لا تبکو علا اکی بعد اليوم بس ننو جراغ منه در ذکر دری رو در پور غم و کتاس جراغانی کول خیل در تازیه تو او در ننو پس جراغ او بیا اغا جراغ چه اغا سخت جراغانی چیزی باش در منه د دیواله نه پوکوکي دمړي سامان ساتل د پاورريچ هر وخت را لې او هغه مخ ته لې شي او جاری وتا دا زموږ د مو کپله دا زماده لار ټوپه او دا زماده پلاز جوړا و هو اوس زونه راواله پخپل استعمال کړه والا کدنانو ویو کدناري نو وی او کنا استعمال کی مشرا واسطه چي دا بزرت کې دې لشم دې ک زمانہ عبادت نکې وی او با ته به به ته کیږي او هغه روااله او لیکا خلق لوړکا چې دوی د دین کار کوي موږ دوی به کوي دا یو قران روااله دایي کتابونه روان لیکانو خلق لوړکا کپله زنانو دی هغه جنکو لوړکا هغه باډیان لوړکا هغه دیندارو ګریبانا لوړکا چې عربي موجود دي د رسونه ته کوي نو یکا کلې کلې او په جلا شو دا هغه په هزار کې خپلې بعده سره عزابت سدیداو دو نه کیه مې ده دی خو منه او ده جلاگان هم منه دغه زو افرا راغله وا الله دې نو ده پوزه جام کو له فسی مشکات راواله مشکات جلد سالي راواله اول جنول ريده با دته یو